Əs-sələmu aleykum və səlamun aleykum əl-əmbiyə və səlinəy sələmun xammə və aləmin və səlatu və salamun aləyh. Sözü buradan ki səcdə ilə bütün əzələlər qəlsə. Elə imkan çatırsa, imkanı varsa səcdə bütün əzələləri qoysun. Qoymasa onun namazını qərarı. Amma bizdən Səbəb olsa, səcdə edə bir məsələ tutaq əzada, o heç. Aydın da bir şey bağışlanır. Yəni, bağışlanıq nədir? Səbəbsiz. Mesələ, bu xal burada başqa məsələ ki, o da, yəni, qıxan bəhsələsən, yəni, səcdə edərdi. Yəni, əllərin qoyandığı yerə, məqsədə, yəni, əllərin çox yaxın qoyardır başına tərəf, yoxsa çox aralı qoyardır, yəni, səhbət ondan gelir. O, burada deyir ki, bə İbn-i Məlik, İbn-i Buhaynə bilir ki, Peyğambar salırlarsa, əgər namaz qılanda səcdə əlvənini elə qoyardı ki, qoltuğunu altı görünərdir. Yəni, o dərəcədə. Yəni, belə. Yəni, gəlib bəzir vaxtlarda bir yəni, miqdarı bəzləmdir. Hətta misal çəkiblər ki, bir kuzu barası keçən qədər miqdar. Yəni, çox belə sığmaq da bəyənilmir. Tabi, məqsəd tət qılmaqdan gedir. Çünki cəmanatın ağzına Aydın, cəmat nəzlə olsun ki, belə qalırsan. Söhbet, yəni, gedir tək qılmaqdan. Və yaxşıdır ki, məsələn, yəni, bu əllərin qalxsın belə. Yəni, çox aral da lazımdır, çox yaxın da lazımdır. Yəni, orta. Aydın, deyib, biraz qalırsan, inşallah, düz olasın həcdanın. Sonra burada, Buhar Rəhmin başqa məsələ o da, yəni, qirləyə çevrilməyin fəziləti. Aydın dəyir, Məlif Qibləyə çirilməyin fədiləti burada hətta kışların, yəni, ayaqlarının parmaqlarına. Və burada biz görürük yəni, salısan, uxarə, Süleyman, bu ki, Peyğəmbər salıysan, uxarəyə ənəs-i nəməli təşirətini getirir burada, var edə. Deyir ki, Peyğəmbər buyurur, kim bizim namazımızı qılsa və Qibləmizə dönsə və bizim əhtimizi yisə, yəni kəslimiz hemələnin. Deyəli, odur Müslüman. Deməli, onu gələk toxunma olmaz, həm Allah və Rasuluna görə, ona toxunma olmaz aydındır və bu ədiş göstərir ki yəni, ə, qiblə böyük bir rol oynayır İslamda, yəni misəlmançıqın alamətlərindən biridir. Çünki qiyambar salasındığı üçün ki, namazımızı qılsa və deməli, qibləmizə dönsə və deyir ətimizi isə çünki bəzi əhl-i kitabdan görmürdülər müsəlmaniyyətin yemək aydındır və təbii əhl-i kitabdan bəzilər var idi indi də bəhkərə qalıb hansı ki, onlar biraz yaxındır məyyən şeylərdə məyyən şeylərdə ona göre ətdən yemək aydındır, ümumən əhl-i kitabın ətdən yemək olar Allah subhantara deməli buyurur ki, əhl-i kitabın ətlisə haramdır yəni halaldır İməyələr. Vələkin, sonra Allah s.ə.q. Dəyir ki, Allah'ın adı seçilməyən ətəyime. Burada nəyə ki, əhl-i kitabı görür? Özərdə müsəlman görür. Eğer müsəlman görsən ki, yani burada məqsəd görməyidir. Görməy. Görsən ki, müsəlman, Bismillah, Allah-əkbər deyib, deyəməyib. Dey Kəsədə onu da iməyəlməz. Yani burada ümumən, əhl-i kitab Allah'a inanırlar aydındır ve Allah'ın adıyla kesirler. Lakin məksəd burada yani gözlə görməkdir. O adam deyil ki, bəhs məsələn deyə bilər ki, ya, onlar Allah'ın adını çekmirlər. Birinci, mən görmemişəm. O eti kesəndə Allah'ın adını kesibirlər, çekibirlər yoksa yok. Aydındır. Oğlan misalmanı görsün, Allah'ın çekibirlər gibi olmaz. Yani şəhbet edir, Bismillah, ahli kitab edilməkdir. Tamı görürsün. Yəni, məsədə odur ki, gözünlə görsün, hə, yeməm. Amma gözünlə görməmsən, qadağan yeməməzsən. Qadağan üçün dəlil lazım. Amma şayələr, o şayə dəlil deyil axıq, hə. qeyilə, dedilər. Dedilər dəlil deyil. Yəni, dəlil deyil. Gələk gözünlə görürsən. Gözünlə görsən, hə, onda yeməyə bilərsən. Amma, ki, məsələn, əhli kitabın yeməyəndə ehtiyatrı olan o işidir. Aydın, dəyil. Onu o düşürür. Amma ümumən qadağan eləməyə və dəlil lazımdır. Dəlil gətirsə ki, bəs Bismillah, bəs obrısı dəlil əhli kitabın əti halaldır. Ona nəni yanda? Aydın da, gələk, Quran bacanadığın qədər ümumən götürmə lazımdır. Yoxsa, bəzisini götürür. Bəzisini götürür. Məsələ, oxşicik bizdən qabaqçı olanlara alınır. Kitablarını bəzindən götürürlər, bəzindən yox. Aydın da, öhüküm qalıb. Bəl Düzdür, bunun şərhi var yenə biraz. Ündə əhli kitab var, yox, yoxsa, yoxdur və s. Yəni, bu onun yeri deyişədən. Ümumən, əhli kitabın əhddəni yemək olar. Və sonra burada, müxarəyə yəni, burada bir məsələyə toxunur. Qimbali e, qübləyə dönmək məsələsi. Və burada bu hacı rəhməhullah tə salafdan bəzilərini gətirəm ki, ibnə necədir? Şər-i Buhar, seyr hətta, yəni bənlə, yəni parmaqlarımla, onun da Peyğəmbər Əişə rədiyəllahu anha deyir ki, bir gün gecə durdum, gördüm Rasul sallallahu alayhi və səlləmın yanında deyil. Və əlimlə belə axtardım onu. Alım ayaqlarına düşdü. Və tutdum ayalarını, belə qədəmin gördüm ki, barmaqları qibləyə tərəf idi. Yəni məqsəd Aydındır, səcdəyə gedəndə. Yəni, parmaqlar necə olmalıdır? E, yoxdur ki, iki əsas parmaq yoxdur. Ayaqda baxışına, yanındakı olaq üstə işte, deyən, o bir az ayıq ilə baxsınlar. Laq belə lazım deyil, aydındır, hamısında lazımdır. Əsas o iki parmaq deyilsə, baxışın an yanındakı səcdə də. Ayaqlar səcdə edə, səninə bələ durmur qədəmlər. Onda, lakin parmaqlar baxsın qübləyə. Və hə əlləri yerə qoyanda da məsələn tutaq ki əllərinizi məsələn tutaq səcdə qoyanda ə qormaq barmaqlarını qabağa qibləyə baxsın. Hətta səlef vəzləri yəni ki əgər dösədə pa əllər ayıldı və s. ayra qiyadla adamçı əllə qibləyə. Yəni farsat yəni səlahlamışa və ya da hansı əzə nə qədər əzalar bac alır Qibliyə nə qədər bacarsan, o qədər əzəllər və elə. Yəni, çox ki əllərdir secdə qədər, barmaq, ayaq parmaqlandırlar, o qədər və Sonra burada, Raxımovullah, başqa hədisi də getirir. bu məsələyi aydınlaşdırmaq üçün ki, dedi ki, kim bizi namazımızı qılsa, qibliyəmizə dönsə, vəxtimizi isə. Bu məsələ, yəni, ona toxunma olmaz. Bu, Buxar ya, bu məsələyi üçün, daha aydınlı getirmək üçün, Ənəsr-i Məlikə, rüvayətini getirir ki, Peyyambar salsın, buyurur ki, mənə əmr olundu insanlarla döyüşəm. Yəni, mübarizət varam, yəni, dəvət edəm, salışamlarla, mübarizət varam, burada cürbəcəl mənalardır bu hadis. Yəni, bu hadis döyüşmə mənasında aydındır, yəni, dəvət. Hətta, lələhlilədəncə. Və əgər və namazımızı qılsalar, Və qəblərimizə dönsələr və əxtimizi gilsələr, yəni, kestiqimiz həqanları, artıq onların qanları, malları, namusları bize haramdır. Yəni, misəlmandırlar. Lakin, başqa hadistə görür ki, kim əmir olundu mənə? Dövüşən, hətta, insanlarla hətta. Yəni, dövüşən, yəni, o da çox mənadaşıq, aydındır. Çünki, Quranda nəsə düzgün başa düşəsən. Amın yani, bir bilməni alıb başa düşməyə düşgündür. Bu adamlar ki bilməni alıb məsələn başa düşülə özdən fəzət saldı. Məsələn ta ki o ayə "Və man lam yaqum bima Allah vermir. Onlar da tapdı. Ayə biz belə bir başa götsək bəha yəni. Onda insan özü tapır. Yəni bu ayə hakıma aiddir. Həmişə Halbim bu, şimdi sual verir o adam ki, işte bu şuar, vayən yani sən Allah'ın hükmünü, hükm verebilsən özündə, özündə hələ. Dənşənəm ailəndə və səirə. Allah'ın hükmünü hükmü, Allah hükmü verirəm nədir o? Yəni, yani, yani Allah'ın və Rasulunu. Yəni, Allah'ın kitabına girməyə və Peyğəmbər sünnetilə. Və məsələn, belə etsə onda, adi məsələn, artıq, əgər, saqqalı dursan, artıq hükm verməsən Allah'ın Aydın dəyib mənə bir dənə misaldır, mən istəyirəm bu məsələ, dərinləyə gedəm. Yəni, demək istəyirəm, nasıl görək düzgün başa çıxmaq lazım. Yəni, bəzən görürsən, bəzi qardaşlar tutaq ki, məsələn, bu aya və s. gətirir, olar ki, fikirləşmür. Yəni, o tür yanaşmaq aya özü pis vəziyyətə salır.